Смирението. Когато човек слиза, т.е. когато е в своята инволюция, той е горделив, понеже живее с спомена за високото си минало. А когато се качва в своята еволюция, той е смирен. Понеже вижда над себе си височини, към които се стреми и които трябва да достигне. Горделивият слиза. А смиреният се качва. Горделивият слиза, за да измери дълбочината. А смиреният се качва, за да измери височината. Горделивият, като слезе долу казва Колко дълбок кладенец! А пък смиреният, като се качи горе на върха, казва, колко е висок планинският връх? Смирението е първото условие за създаване на връзка с Бога. Това е един от законите на всемирното бяло братство. Смирението е първото качество, което се иска от ученика. При Бога ще отидеш неправеден, неучен, а смирен. Когато чувстваш, че имаш сила, то е защото много същества се обединяват с тебе вътрешно. Но ако мислиш, че силата е твоя, че ти сам правиш това, тогава тези същества не те възприемат, но се отдалечават. Ти оставаш сам и виждаш, че сам си слаб. Мнози научат, подвизават се, но не успяват, понеже... Имат големи желания, искат да станат видни хора. Трябва да знаете, че смирението е закон за запазване на енергиите. С малко енергия смирението извършва добра работа. Смирението е майка на истинското, на положителното знание. Гордостта е майка на временното, на преходното знание. Може да имате много знание, но ако сте горделиви, ще бъдете в положението на един от заблудените от тъмните сили. Спазвате ли божествените закони и от най-малките расте, ще се повдигнете. Ако искате небето да се заинтересува от вас и да ви благослови, трябва да бъдете смирени. И във високия, и в обикновения смисъл на думата – в смирението се зараждат всички божествени добродетели, за които копнеят човешкият дух и човешката душа. Само смирението може да бъде духовен. Само чрез любовта ще разберете смирението. При смирението човек съзнава, че има множество високи върхове. Само геният, светията и учителят могат да бъдат смирени. Те съзнават, че колкото и да са повдигнати, без силата на възвишения свят не могат да направят нищо. Смирението казва, Господи, не моята воля да стане, а Твоята. Висшият израз на смирението е желанието на човека да изпълни Божията воля.